Köszönöm, vasárnap délután kívánunk mindenkinek. Ez itt a Klubrádió benne, az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punks Nodded Miklóssal. Múlt héten már ígértem, már egy héttel korábban is ígértem, hogy ma Őze fogunk foglalkozni. Annó Őze ma a műsor címe, hiszen holnap lesz, október 21-én, 35 éve, vagy eltávozott az egyik legnagyobb színjátékos Őze Lajos közülünk, és arra gondoltunk, különösen azért, mert Tőze Ildikó néhány héttel ezelőtt, amikor egy technika történeti műsor volt, és arról beszélgettünk, hogy kinek milyen fontos, érdekes kazettája van, akkor betelefonált és elmesélt egy történetet, és, és természetesen erre a történetre vissza fogunk térni, hiszen, hiszen nyilván voltak olyan hallgatók, akik nem hallották ezt a műsort, úgyhogy... A vonal végén már itt köszöntöm őzeildikót, Ildikót, Őzrajos feleségét. Közben felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogyha hát kedvenc filmjük, kedvenc jelenetük, kedvenc színdarabuk, kedvenc gondolatuk, bármi, ami Őze Lajosra emlékezik, emlékeztet, vagy az önök fejében megvan, Őszel a kapcsolatban, akkor mindenféleképp hívják a 2406953, illetve a 2407953-as telefonszámot, illetve írhatnak SMS-t a 063030303953-ra, 30 és azt semmiféleképp ne írják az, hogy mi van, panksnod, de elvitte a hangodat a cica, egy kicsit valóban most más hang. Hogy is mondjam, te értesz ehhez, Dániel, hogy hogy van az, hogy az ember más hang terjedelemben beszél, vagy, vagy történik vele valami. Terveztem neked még bemutatkozni már, hogy, hogy nem, nem nagyon ismertelek meg. Ja, De... Nagyon kedves, köszönöm Daltó szépen. még, szuki. Szóval itt van ő Ildikó, jó napot kívánok, kész Szép jó napot mindenkinek. Annyira jó, hogy hallom magát. Mindig, amikor beszélünk, akkor olyan érdekes történeteket mesél és akkor, amikor beharangoztuk ezt a műsort a Budapest annó régi, Budapest régi képeken Facebook csoporton, ott nagyon-nagyon sokan lájkolták ezt, és nagyon sokan nem tudták azt, hogy Őzlajosnak van egy emlékköve a Tabánban. Ugye ez volt az a kő, ahová a színjátékos, mindig színjátékost fogok mondani, ha van rá lehetőségem, elején színművész, kiárt szerepet tanulni, amikor éppen azt gondolta, hogy otthon nem, nem megfelelő a klíma a szereptanulásra. Igen, ez így van egyébként, és ezt a követ a, a Tabáni kutyás barátaim akik sokkal később tudták meg azt, hogy én vagyok őzelajos felesége, csak a, ugye a kutyánk kötöttek össze minket, uh -huh. és pontosan tíz évvel ezelőtt teljesen privát, magánkezdeményezésre, magánfinanszírozásra állították föl a Tabánban. úgyhogy ez egy külön megható történet. É, itt lesz most egy megemlékezés, azt hiszem, vagy legalábbis Igen, a, a rajongók ötök. és a barátok összejönnek. Pontosan, öt órakor ott egy kis mécses gyűjtünk, és picit emlékezünk Lalira. Aki természetesen akkor a kő még itt nem volt, csak a kőhöz közel volt egy pad, és arra szokott kiülni, és ott tanulta a szerepeket. Én különösen büszke vagyok arra, hogy, hogy szentesi vagyok, különösen azért, mert űz és is szentesi. Hát és. Ez Külön, ez egy külön érdekesség, így van. Igen, így és a ráadásul a mezőgazdasági technikumban járt, tehát, ö, tehát nem lehetett tudni azt, hogy belőle színész lesz, és ahogy Kardos József barátom ö, rengeteg újságcikket összeszedett nekem ö, a színjátékossal kapcsolatban, abból azért kiderül, hogy, hogy ő nem nagyon szerette az embereket, mert hogy gyerekkorában nagyon sok megaláztatásban volt része. Ez így igaz. Egyébként, mert uh, én úgy gondolom, hogy pszichés uh, dadogása volt, alapvetően uh -huh. nem szervi, hiszen aztán később ezt gyönyörűen tudtam művelni magából, de a Szentesi, hát akkor, lehet, hogy akkor 35-ben uh, már város volt, nem tudom, de akkor is annak a szélén, az Árpád utca 56-ban laktak, és mondhatom, hogy a legmélyebb szegénységből. Melyik utcában, bocsánat? Árpád utca. Árpád utca, így próbálom. Árpád utca 56, vele szemben, a házukkal szemben nem voltak már házak. Ez, ez hanem, a felső pártomban ez az Árpád út. Eh, hanem, igen, szóval, hogy mondjam, délre a városközponttól. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. emlékszem erre a helyre. Szóval, hogy, hogy, hogy dadogott, és emiatt aztán az osztálytársai kiközösítették. igen. Hát nem csak az osztálytársai, hanem a gyerektársa is, meg minden, mert ugye nem lehetett vele játszani, mert mire kimondott bármit addigra. Már régeség túl voltak a játéknak a, a folyamat. Az a legnagyobb trauma az ember számára, ha gyerekkorában mindenki, jó, nyilván vannak más problémák is, meg más traumák is, de hát azért most nyilván túlaztam. de ő, ő végül is hogy kezelte ki ezt a problémáját? Hát, összör is segítséggel kezelte ki különben, uh -huh. de ennek az adnogásának köszönhető, hogy akkor nagyon magányosan a házuknak a végében egy, egy um, zsugli nevű kis, ahol a, ahol a budi is volt végül is, ott volt egy <gül> kis patak, vagy árok, vagy nem tudom, minek nevezzem, oda vonult vissza, és ennek köszönhetően olvasott, olvasott, olvasott, olvasott mindent. Gyakorlatilag ezzel tudta kélni a gyerekkorát, meg hát ugye gyakorlatilag a nagymamája nevelte őt. Úgyhogy ő akkor tanult meg főzni, akkor tanult meg szőni, fonni, mindent. Úgyhogy uh, ilyen é, értelemben, ér... és volt két olyan tanára, uh -huh. az egyik az Arató tanárúr, aki ezt egyébként a a zseniáris könyvében le van írva Igen. egy színjátékos életeit, mindenkinek tudom tényleg ajánlani, <gül> mert ő pedig szinte vak volt, tehát ilyen szódásüveg, vastagságú szemüvege volt, és az Arató tanár úr megtette vele azt, hogy csendet teremtett az osztályban, és azt mondta, hogy most az ő fog felelni, és akkor egy teljes órán keresztül türelemmel csak őt feleltette. Mert így derült ki akkor, hogy végül is ő tud a fejében, csak nem tudja magát olyan flottul és jó kifejezni a szavakkal. A másik pedig a technikumban, a mezőgazdasági technikumban. Ja Istenkém nem jött most az eszembe a neve a, annak a csodálatos tanárnőjének, aki, aki meg arra járjött, hogy, hogy amikor ő verse, akkor megszűnik az adogása, Egyébként ez jellemző és Az éneklés és a tanult szöveg, igen. És hogy milyen jól mond verseket, és tulajdonképpen ők esztellőkdős nőtt arra fele, hogy talán a színészet az megfelelő. Igen, talán volt egy olyan vers, amit el kellett mondani, valami ünnepségen belökték. Igen, igen, igen. És akkor derült ki, hogy, hogy tök jól működik őszolajos verskondóként. És ahogy, de abban az időben uh, voltak a vidékre ment uh, tehetségkutatók. Igen. És tulajdonképpen őt így kapták, hogy ő, ő mire a tudatára ért, mire észbe kapott, addig már itt találta magát a színművészeti. Említette a fűzés tudást, uh, amit igen. összeolvastam, hogy ő például e, már együtt éltek, meg, meg volt őzelős család, de hogy ő időnként, esténként magának főzött, és amikor a színházból éjszaka hazajött, akkor még, még neki látott külön vacsorázni, meg egy kicsit gondolkodni a világ dolgain. Hát ez, ez szinte természetes ilyen embereknél, mert nem lehet azonnal a színpadról kijöve. Főleg az ilyen típusú emberek. Igen, volt. Elnézést kérek, ha én, én egyszerűen Lali-nak fogom nevezni. Hogy ön, ön nevezetni. Álmomra Lali volt mindig. Igen. Szóval, Lali. Utá utálta a Lajos nevet különben. Igen? Igen, nem, nem, nem, nem szerette. Úgyhogy Major Tamás is másképp neveztem, mindenki másképp. kép. nekünk itt a családban Lali. Szóval ő, nyilvánvaló, hogy mindig kellett egy lefújó, relaxáló időszak, mire, mire a gyomra megnyílik, és a többi, és a többi, tehát lenyugszik egy-egy előadás után. Úgyhogy ő volt az a tipikus, érdekes, hogy a nagyobbik fiunk. Szinte örökölte ezt, nem művészi indítatásból, hogy éjjel kettőkor nyitja ki a éjszakfényt, és akkor kezd vagy ez egy érdekes dolog. Meséljen nekünk még egyszer, ha lenne olyan kedves, hogy, hogy, hogy mi is annak a kazettának a sorsa, amiből egyébként a részleteket fogunk itt lejátszani az annu Budapest per Annó őzében. A, a kazettának a sorsa a következő. Vagy a története, hogy, igen. Igen, hogy tessék elképzelni. 60-as évek második felében vagyunk. Én akkor már nagy olaszmániás voltam, olasz nyelv, olasz kultúra és szerető, és valahogy hozzájutottam egy olaszországból, egy picike, fel, egyébként megtaláltam az interneten, még mindig létezik szó, szóval lehet látni a képét is. Egy ilyen A3, tehát egy fél A4-es lap méretű, nagyságú, téglalap alakú ö, fehér és színes gombocskákkal egy Gyerózó nevű olasz magnóhoz. A ah, Gyerózó, ez volt ja. a neve. Egyébként féltékenc jelent olaszul. Ja. <gül> és, De Gyerfuga. Igen. És egészen piciken, természetesen szalagos kazetta volt ez még bőven, de nem a standard méret, hanem sokkal kisebb. És... Én 68-ban, amikor februárjában megismertem Lalit, akkor én egyetemista voltam, ez volt, meg volt már ez a zselózomagnom, ez a és 68 nyarára ö, én kaptam az, a bölcsészkaron keresztül egy orosz köztársasági ösztöndíjat, úgyhogy kimehetem Firenzébe a diplomamunkámra 6 7 és hát alali az teljesen le volt döbbenve, hogy, és elkezdett félni, hogy akkor én mostan egész biztos az Olaszmániá miatt, őt itt hagyom, és a többi, és a többi. Nem vihette magával őt? őt? Nem vihette magával Lalit? Ó, az egy külön történet alali meg a külföld meg egyáltalán Szó nem lehetett róla. Násúton se voltunk se, de egyszer utaztunk. Nem szeretett utazni, vagy, vagy nem, nem volt rá lehetőség? Nem, nem. Nem szeretett. Egyrészt nem szeretett utazni, másrészt pedig, amikor hivatalosan, például Károl Viljú filmfesztiválokra a nem, például, azt is mindig visszamondta, mert azt mondta, hogy ő nem fogja uh, szégyelni magát, hogy egy külföldi kollégáját nem tudja visszahívni egy pohársörre, mert olyan, kegyetlenül kevés napi díjra engedték őket. Akkor, igen. Úgyhogy akkor ő inkább nem. Igen, Na, akkor visszatérve no, a zselózóra, és, és a... Itt, itt maradt, igen. Itt maradt Lalikám a lakáskáink a utcában. kis utcában, kislakásban a zselózó Magnóval. És hát engem vártában csodák-csodája tudta kezelni a Magnót, és fölmondott egy halom verset, énekelt rá, üzent nekem rajta, és a többi. Úgyhogy én mire hazajöttem, jöttem, a két ilyen, kettő vagy három ilyen picike orsó tele lett ezekkel a dolgokkal. És akkor átadta, most átadta ezt? Ez teljesen privát felvétel, tök egyedül magától. Uh -huh. És nagyon-nagyon és később, ugye 84-ben halt meg, nem is tudom, hogy mikor előszedtem ezeket a kicsi kazettákat, hogy mit kezdjek velük, és egy rádió hangmérnökének a segítségével megpróbáltuk digitalizálni, és az mondjuk így sikerült, és akkor azt még tovább próbáltuk szűrni, ugye az zajt meg a... Hát ezek nem minőségi... Igen, igen, igen, igen. És... Utána én rátettem a kompjúteremre, és szészabdaltam versekre, és hát föltettem a, a Youtube-ra, nekem van egy saját Youtube-csatornám, és arra föltettem, mert, mert én szerintem tehát nem akartam ezt magamnak megtartogatni, mert az de hozzá kell mindig tenni, hogy magánfelvétel 68-ból egy ilyen picike magnóról, Úgyhogy a hangminőségért <gül> elnézést kérek előre-hátra mindenkitől. A... Viszont, viszont a hitelessége mindenféle technikai minőség ellenére. Ami... szerintem szinte egyedülálló. Hát... Amikor, amikor hazaérkezett, akkor megmutatta önnek egyből ezeket a felvételeket, vagy mondta? Hát, nem egyből merően részemérdekesebb volt, <gül> de azért aztán csak elő, elővette és megmutatta. Igen. Nagyon szépen köszönöm Őze Ildikónak, Őze színművész, színjátékos feleségének hogy rendelkezésünkre állt, és mint ahogy említette ön is, 5 órakor van egy kis megemlékezés Tabánban, Őze kövénél, ott a, Szen a kereszt utcánál, ha az embere felsétál, ugye most föl van ott javítva a járda, akkor ott lehet megtalálni ezt a követ. Mondjak még el valamit, ami, ami egészen szinte fantasztikus a mai nappal a kapcsolatban. Ma délelőtt, most 10 órakor a kisebbik fiammal végre ráért, és fölszaladtunk a farkasrétre. Igen, is, rendbe tenni, kicsit még a virágokat átültetni, meg mindent. És ott dolgozgatunk ebben a gyönyörű, szép időben, és egyszer csak megjelenik egy eléggé nagy számú csoport, hm. egy idegen vezetővel. És kiderült, én ezt én nem tudtam, hogy nem csak a Fiumei úti történelmi temetőben, Panteonban van ilyen idegenvezetés, hanem, hanem Farkaséten is egy, egy idegenvezetővel végigjárták ott a Farkassét művészparceláinak az összes neves sírját, úgyhogy még össze is ismerkedtek a csoport. A fiammal is, meg én is belettem ott mutatva. Úgyhogy ez valami elképesztő, volt, mert most kaptam először őket így, meg állítólag ez két-három éve van. Nagyon jó. Még Nagyon egyszer. szépnek tartom, mert ugye a házi erzében tökett, ott, ott, ott rengeteg igen, ember Igen, van. Igen, igen, igen. Köszönöm szépen még egyszer, hogy rendelkezésünkre állt. Nagyon szívesen. köszönöm. A... Én én. viszont hallásra. 24 2407953 24 illetve 06 30 30 30 Ez az annó Budapest, amely ma eh, halálának 35. évfordulója, apropóján Őz-Lajos színjátékosra emlékezik egy verssel most először. Meg akarlak tartani. Őjét ez a csókos valóság, ez a nagy beteljesülés ez a megadás, ez a jóság, öledve hullva, sírva, vágyva könyörökök hozzád, asszonyom, űzd, kerges ki az éjszakába, mikor legtüzesebb az ajkam, akkor fagyjon meg a tiéd, tapos és rúk, kacagva rajtam, hóhéjak az eleven vágyak, átok a legszebb jelen is, elhagylak! Mert nagyon kívánok, testedet a kéjekre gyúltat hadd mindig hódítom, illatos vánkosán a múltnak, meg akarlak tartani téged, ezért választom őrödül a megszépítő messzeséget, maradjon meg az én nagy álmom, egy asszonyról, aki szeret, s akire én örökre vágyom. Adén Röversét hallottuk Őzlajos színjátékos előadásában. Halló. Katana Matyja, szia. szia! Hát nehéz ilyenkor megszólalni. Nehéz, eh, nehéz, eh, valóban. Eh, a, ha jól emlékszem, a Művész úr a Lovas utcában lakott, én akkor már taxisztan meséltem kb. egy hónapja, hogy a Dembszki igen, igen Igen, tanítani. igen, igen, igen. Aztán, ha jól emlékszem, Gábriel taxis voltam, akkor még nem nevezték át felelőtnek, vagy Luxnak, vagy nem tudom, miért minek. És akkor halt meg a művész úr, aki rendszeresen minket rendelt, és akkor volt egy felajánlásunk, hogy már mi visztük a temetési menetet. De hát a nagyon menős rácok, akiknek 1500-ös vadájuk volt, ami a legjobb autó volt akkoriban. A fekete 1005-ös lagdások és ők 56 68 már nem tudom, őzíték a menetet. De jó felek A másik meg az, hogy leforgatták már majdnem teljesen. A, a, hány az óra velked urat? Igen. És akkor a művész úr közben meghalt, és újra kellett forgatni a. Jordán Tamással? Olyan, Jordán Tamással Igen, igen, igen, igen, igen. Igen, de mondjuk, ha így a merevlemezeden keresel, akkor melyik az a mondat, amire legkább így emlékszel? Akár, akár az ötödik pecsétből, akár a tanúból, akár a két. Hát két... Valamit fogunk érni. Igen, igen, igen. A legvégén, amikor a Moszkva téren felszáll az 56-os villamosra. Igen, és igen. Már igen. Rúk, rúk, a Kálaival a villamosnál, és akkor valamit utána szól, ugye ez egész életemet magukra áldoztam, vagy valami ilyes. Igen, és hogy, hogy majd visszasírnak még engem, amiről aztán mondja a Kála. Hogy, igen, hogy igen, hogy ez is ott az az az az az az nem mérget, illamoszőjéről mondta. Igen, igen. Na de hát azért ott van a le másik legjobb mondat és a két konyakot kérek a legjobból, és egy vodkát. Nekem most ez Mi a, a kedvencem, amit Pálinkás fúan. Ez, ez, ez nekem nem jött be, én mindig annyit is, hogy nem emlékszem, hogy mit kell rendeltem. <laughs> Jól van akkor. Oké, szia, okay. szia Matyi. 24 06 összegyűjtöttük egyébként a, a legnagyobb idézeteket, vagy a legfontosabb idézeteket, és hát tényleg, most elnézést kérek, de hát így írta meg a dramaturg, és így rendezte Gotár Péter. Mindenkinek igaza van, még a szar is le van szarva. Ezt lehetett hallani a Megáll az időben, amikor Dinivel beszélget őze, Lali, a színjátékos. Halló, jó napot kívánok! Halló, hát nekem egy film ugrik be azonnal az ötödik pecsét, és ezt tulajdonképpen most itt engem is időtakarékosságra ösztönöz, mert a, eleve az irodalmi, mi ugye Sánta Ferenc. Igen. Hát én nekem a sokan voltunk, az, az életem egyik döbbenete Sánta Ferenctől. Most az ötödik pecsét ugye Fábri Cserha, ami ugye akinek semmi más szerepe nincs, mint ő, aki kötözött, elfogott, ellenálló. Egy kicsit, hogy mondjam, azon vívódok, hogy a latinovics mennyire játszotta túl a szerepét. Ezt nem tudom tulajdonképpen eldönteni. Lehet, hogy ott abban a helyzetben az volt az igazi. Nekem néha ő kicsit túljátszott a dolga, a szimbádban volt tökéletes, Viszont itt van egy olyan mozdulat, amit szerintem biztos, hogy az őzelajos talált ki, 99 százalékből, amikor ugye ő pofon vágja. Igen. És utána, hogy miért, ugye? A többiek nem. Igen. És egyébként még egy, egy pozitív, ez egy, egy óriási meglepetés volt, hogy tulajdonképpen a Márkus László, micsoda óriási színész lehetett volna a hát szerepekben is. de volt is. Mert ott egészen megrendítő, amit ott játszik. Ugye, tehát ott kiabál, hogy nem szabad, nem szabad, és akkor előbik. Igen. És utána, itt, itt be is fejezem, és átadom, mert mondom maga az egész is erre ösztönöz, hogy utána ugye pofonvágja, és nem tudja leengedni a kezét. Igen. Tehát ez, ez valami szenzációs. Amikor ugye szavak nélkül csak tulajdonképpen egy kéztartás, és ugye, hogy kimegy, akkor rászól az őr. Úgyhogy én itt köszönöm szépen, ennyi lett volna. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy hívott, viszont a 24, 06 95 3, 24 07 95 3, természetesen nagyon nehéz megítélnünk azt, hogy Latinovics túljátszott-e a szerepét, szerintem nem. Mint ahogy az sem kérdés, hogy Márkus László zseniális színész volt. Tehát ezen sem. Kell szerintem uh, vitatkozni. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Gyurka vagyok, szervusz! Szervusz, Gyuri! Hát szóval a, az ötödik pecsét igen gyögyörűség volt, és volt a másik filméről is már szó, de nekem azért a Gyula télen-nyáron. Hát az abban is óriási volt, amikor Koncz Gáborral, a Sörgyári melósként eljátsza a vitézt, és a nem egy nyelven beszélnek. Abban mit csinál ő? Sáján Bocsánat, az, az én film sem káptalan. Igen. Őzzel a ül a, a rend, az operatőri emelvényen, tehát azon a 26 oldaros kocsin. Kránnak hívják ezt? Igen, és azt mondja a főszereplőnek Honcz aki, mint ahogy hangsúlyoztam, nem azonos nyelven beszél az értelmiségiekkel hogy egyszerűen fölmátor létrehállni, édesem, és akkor átkarolod, megcsukolod, és akkor csinálod, hogy ilyenkor kell. Igen, ja, igen, igen, igen. Jó, igen, van, igen. Mondja, akkor fölmászik a, a hákcsón. M Mert hogy itt egy szerelmi jelenetről van szó. Én pontosan az ablakban meg kellett menteni a hölgyet. Igen. Bemászik, átkarolja, megcsukolja, és azonnal a markolászni kezdje a mellé, <gül> amitől pofon vágja a szereten, kívül a hölgy ami miatt leáll az egész jelenet, és a hölgynek, a színésznek a színész félje utva, lembe, maszkolva, és örjöngő, botrány ebből, és az őze eljátsza azt a mindkét irányban való empátiát, amitől gyönyörűséges a jelenet. Tehát ezt kérem, hogy nézzétek meg a tehát jól a viszésztélen nyáron, meg egyik hála is benne van, gyönyörű a film. Igen, a, végén, a végén a, a tévé bejátszása, ahol a tévében fölteszik a szorozat befejezésének a metódusait, hogy is legyen. És Abódi Béla is ott van saját nem saját magában, mint hát, gyönyörűség. De amit igazából telefonáltam nekem, is volt ilyen zselózó magnum színes billedjükkel, kis mikro, ilyen mini kis tekercsekkel. Igen. De nem ez a pontos, hanem az, hogy akinek van lehetősége a Youtube-on, ha már volt a az egy mondta a Youtube-ot, hát én gondolom nem gond ki mondani. Nem. Igen, és ezen a néven, hogy őzel, most tól ez egy 7 perces jelenet, sötét háttér előtt áll őzel, és az azzal kezdi, hogy nem szeretem, és nem is szerettem laknom is Igen. És leveszi az akuját ingét, és egy olyan gyönyörűséget az elő 7 percben, hogy nem... Igen, nem ezt nekem múltkor átküldted. Én átküldtem neked. Igen, úgyhogy mindenféleképpen ajánlom a, a okay. kedves hallgatóknak, hogy nézzék meg, hogy milyen volt Latinovics és és kapcsolat, kapcsolata, amikor Mata sétálnak Sampdóriás. az utcán. Bóriás. Igen, és pénzről van szó. Megszólalnak, nem szólnak. Igen. Ez legyen, az legyen, és hogy nem szeretem. Nem szeretem Latinovicsot, mert... Oké, okay. köszi Gyuri! Akkor most következik őzelajos egy másik felvételen. Daniel. Az ős kaján. Az ős kaján. Bíbor palástban jött keletről, a rímek ősi hajnalán. Jött boros kedvel paripáson. leneszer számmal és mellén ők le őskaján. Duha elegé, fülemben óta iszunk, iszunk, s én hallgatom. Piros hajnalok hosszú sorban suhannak el, és részegen kapognak belgablakon. Szent-kelet vesztett boldogsága, ez a gyalázatos jelen és a kicifrált kögyvennő táncol egy boros asztalon, s őskaján birkózik velem. Én rozsaketben bóbiskálok, az őskaján vállán bíbor. Feszület, két gyertya, komorság, nagy storna ez, bús, végtelen, s az asztalon ömlik a bor. Ó, babilon ideje óta az őskaján harcol velem, ott járhatott egy széd a ősöm, s nekem azóta cimborám, apám, császárom, Istenem! Körhely a poló, gúnyos arcú, palástja lova vár, de áll a így a torna, s bújdosik, egyre bújdosik véres asztalon a pohár. Nagyságos úr, kegyes pajtásom, bocsáss már, nehéz a fejem. Sok volt, sok volt immár a jóból, sok volt a bűn, az éj, a vár papám. Sok volt a szerelem. Nyögöve kínálom, törött lantam, törött szívem, de ő kocak. robogva jár, kell, fut az élet, énekes, véres és boros, szent kocsma ablakunk alatt. Uram, kej mással viadarra, nekem az öröm nem öröm, Fejpályás a mámor, a hírnév, Csula elkopott A büszke oroszlánk Uram, Az én regem, magyar rög, Meddő, Kisajtolt, Mit akar a te nagy mámorviztatásod? Mit ér a bor és véráldomás? Mit él az ember, a magyar, uram, és szegény kószaszolga, elhasznált, nagy bolond vagyok. Méltiak most már rogyásig, pénzem nincs, hitem elinolt, elm elfogyott. Meghalok. uram, van egy anyag. Szentasszony. Van egy léda. Ádok legyen. Van egy pár álomgyűlomásunk. Egy-két híven s lelkem alatt egy nagy mocsás. A fertelen Volna talán egy-két nótán is egy-két buja, új, nagy dalom, de én el akarok esni. Asztal alatt, mámor alatt, ezen az ős viadalom. Uram, bocsásd el búsz szolgádat, nincs semmi már, Csak a bizony, az ős bizony, a biztos romlás. Ne igész, ne bánts, ne itoss, uram, én többet nem iszom, van na nagy s egy beteg fonja derek van. Utósszor meghajlak előtted, vágom a poharam. Uram, én megadom magam, s már látom, mint kapparipára, vállamra üt, s nagyot neve. Fizik viszik tovább a táltosával, pogánydalok, víghajnalok, baszorkányos forró szelek. száll keletről, tovább, nyugatra, új pogány korrákra szalad, s én feszülettel, tört pohárral, hűtestel. Dermet vidoram, elnyúlok az asztal alatt. A az ős című versét őzrajos adta elő egy dzselozó nevű kis Orsós Magnóra, akkor, amikor a felesége olaszországban volt. 24 2407953 egy kicsit most különbözik az Annó Budapest, az összes Annó Budapesttől, mert ma konkrétan és kifejezetten Őze Lajosra a halálának 35. évfordulóján, a a halálának 35. évfordulója. Ráemlékezünk, arra bíztatom önöket, és hallgatók, ha látták színházban, mert nagyon sok jelentős színházi szerepe is volt természetesen nem csak filmekben, nem a hány az óra Vekker úrban, ami aztán újra kellett forgatni, nem csak a tanú, és nem csak a, az ötödik pecsét, és nem csak a Gyula Vitéz stílen nyáron, hanem, hanem nem sok más egyéb jelentős előadás volt, akkor mindenféleképp meséljék a többi hallgatónak. Haló napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Most nem ezekben az alakításokban nyújtott, fantasztikus őzelajosról szeretnék beszélni, hanem volt egy, ami sokkal érthetőbben is eljutott az emberekhez, pedig a Szabó családban volt ő Ernest. Nem tudom, hogy ön ezzel emlékszik. Nem, ezt? be kell vallanom, Nem. hogy, hogy hát. legnagyobb meglepetést okozta most. Igen, tehát ő a Szabó család, ez ugye ráda Imrének volt, aki Amerikából élt haza, ő neki volt a link unoka, őt se ezt Hívta ugye az Ameriát, az Ernő volt ő, de egy link pasi volt, de imádnivaló. És őt én miatta hallgattam gyakran a Szabó családot, hogy hát ha lesz megint az őze, mert egész egyszerűen fantasztikus volt benne a linkségeivel, pedig hát ő nem egy ilyen ember volt, de mégis ebben a szerepében őt tényleg nagyon szeretnivaló volt, hogy ugye magában a Tanú filmben, hát Virág Elvtárs, azt mondják, hogy Péter Gáborról volt mintázva, hát ott se volt ő igazából egy valami nagyon nagy pozitív hős, de szeretnivaló ember volt. Tehát ugyanez volt ebben a Szabó szerepben is, hogy egy link embert olyan szeretetreméltóan játszott, hogy mondom én, miatta hallgattam gyakran a, a szabó családot. Ez mindenféleképp új, ad, új adalék, az én számomra mindenféleképp, bár biztos vannak olyan hallgatók, akik eh, emlékeznek rá, hiszen gyakran hallgatták a szabócsaládot. Be kell vallanom, hogy nálunk is eh, hétfő esti állandó program volt, de én nem nagyon vettem részt benne, mert nem, nem kötött le a szabócsalád. család. Hát Mondom, a vége felé, mert szóval tényleg nekem ez volt ott. Hát a Szabó családban, ott tényleg a magyar színjátszásnak a, a szinte mindenki, a Kálmán Györgytől kezdve, Kálai Ferencig, Fantaszti, Ronyec Már, szóval mindenki szerepel, de ő az volt nekem ott a kedvencem. Jó, ennyit szerettem volna. Értem. Köszönöm szépen, hogy ezt elmesélte. Köszönöm. Viszontlátásra. 24 illetve 24 SMS-ben a 06 30 30 -953 tudják elérni a kedves hallgatók az Annó Budapest mai adását, amely ma őz Lajosról, a színjátékosról szól. Filmes emlékek, színházi emlékek, és hál' Istennek most... Ahogy hallottuk, rádiós emlékek is előkerültek, és közben pedig bejátszunk azokból a felvételekből, amit egy zsarozó magnóra rögzített őzelajos, akkor, amikor a felesége Olaszországban volt. És, és hát nyilván fontos az is, hogy, hogy, hogy, hogy mikben játszott, nem csak a, ezekben a filmekben, amik már eddig elhangzottak, vagy aminek a címét eddig elmondtuk, hanem a szegény legények valatója, a tanúvirág elvtársát azt mondtuk, a 20 óra kiskovácsa, az ötödik pecsét órásmestere, Gyurica Miklós a Megáll az idő bodorja és a magyar filmtörténet egyéb emblematikus alakításaiban is felbukkant őzelajos. Közben kollégáim nem tudom, hogy hívnak-e hallgatót, vagy nem hívnak, vagy mi történik, mert ha nem hívnak, akkor mindenféleképp jön valami más. Hallói napot kívánok! Jó napot kívánok! Kornis Mihály vagyok. hallgatom a műsorát. Ügy. És nem bíztam ki, hogy ne telefonáljak be őze kapcsán. Ha megengedni, elmondanám két élményemet vele kapcsolatban. Megtisztel? Voltaképpen nem is konkrét élmények ezek, bár azok ahhoz is köthetők. Egyszerűen arról van szó, hogy ugye én színházrend, vagyis tudod, én színházrendezőként kezdtem, Igen. és főiskolásként meg hát egy, egy rövid ideig a pályán is voltam, később pedig volt egy idő, amikor rendeztem a rádióban, hogy pénzt keresek, és gyakran dolgoztam ő Most kettő dolgot állítanék, amit azért nem árt az ő emléke kapcsán, amit nagyon ötletnek tartok megemlíteni, hogy te ezzel foglalkozol. Az egyik az az, hogy ő a Nemzeti Színházban a 70-es évek elején nagyon nehéz helyzetbe volt. Egyszerűen azért, mert kimagaslóan a legnagyobb színésze volt a Nemzeti Színháznak. Ezt a szakmában mindenki, aki valóban szakember volt, gond nélkül elismerte. De ez, mivel ő nagyon fegyelmezetlen nagyon hogy szókimondó, és hát piás ember volt, amit most ebben az őskolámban valami hihetetlen, csodálatosan vallott meg, és mondta el ennek a mélyét. Tehát láttam, ahogyan a Marton Endre a Szidla és a Hunyadiakban rendezi és megalázza, vagy megpróbálja megalázni minden mondatával. Az az igazság, hogy az a nemzetinek különösen akkor egy olyan széttartó társulata volt, amelyikben nem kevesen örültek az őze kínjainak. Az őze viszont fantasztikus önfegyelemmel úgy tett, mint a semmiből semmit nem venne észre. Nekem az az erő és tartás rendkívül sokat mondott el az életről, ez az egyik. A másik, amit mondanék, hogy mikor én akkor már titokba, mondjuk így a demokratikus ellenzék íróköréjéhez tartoztam, nem publikáltam, és nem is tudták a rádióba, hogy én nem, misimókus rendező vagyok, és egy ilyen misimókus rádiójátékba beívtam őt. Bejött, dolgoztunk, ezzel, nekem valamit haszcsikorásom lett, ki kellett szaladnom a merékegységbe, és egyszer csak a legnagyobb megdöbbenésemre őzét hallom, hogy Mihály, itt vagy? És mondom, igen, itt vagyok. Nincs semmi bajod, biztos. Mondom, nincs semmi, mindjárt jövök, Lajos Becsi jövök. Te ide figyelj, nekem te rettenetesen fontos vagy. Én már mindent tudok rólad, és nem hallhatsz itt meg. De mondom, nem hallok, mert nincs semmi bajom. De meg kell mondom, tehát aztán visszamentem, és ő meg azt mondta, hogy te idefejé, nem tudom, volt egy olyan érzésem, hogy téged esetleg kinyírnak, vagy valami, és én ott akartam lenni, és néztem rá, tudod, ez egy olyan ember volt, aki úgy nézett ki, mint a leghétköznapibb, legátlabb mókus, és olyan erők és tehetségek, és, és, és, és hát nem is tudom, még valami volt benne, ami bőven túl volt az átlagoson, vagy a hétköznapin, és mégse őrült volt, hanem valami őrülten emberi és tiszta. És ez mind a mai napig, ha meghallom, akkor egy olyan fajta uh, meghatottsággal el. Tehát hogy a tisztaság és a szenvedés, mindannak a tudása, aminek a közepébe én itt előállok a magam csúnya csúnyaságában, és átszóval le akarom emelni a kalapomat Őző Lajos emléke előtt, ezt akartam mondani. Nagyon szépen köszönöm is Mihály Írónak, Mityunak, köszönöm szépen, hallása, viszont a szervusz. Másik hallgató következik, halló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Bálintnely vagyok. Készcsók. Én nekem... Mondhatom? Hogy ne hallgatom! Nekem egy olyan emlékem van Őze hogy valamikor a 70-es években a Gyulai Várszínházban játszották a Kaligula helytartóját, és ő volt a rabbi. Tulajdonképpen ő vitte a darabot a hátán. Fantasztikus alakítást nyújtott. Lukács Sándor akkor volt kezdőszínész, és nemrégen hallottam Lukácsnak a visszaemlékezését, hogy annyira hálás a sorsnak, hogy ilyen emberekkel játszhatott együtt. Na szóval, amikor vége volt az előadásnak, akkor mi nem Gyulán aludtunk, hanem el kellett még utaznunk kocsival, és úgy döntöttünk a férjemmel, hogy, hogy ezután az élmény után muszáj egy kicsit sétálni, hogy leülepedjen bennünk az élmény. Igen. És egyszer csak szólt a férjem, hogy tisztentet, hogy ne beszéljek, figyeljem, hogy ki megy előttünk rettenetesen fáradtan egy kinyúlt tréningnadrátba, strandpapucsba csoszogott a, várból, a gyulai várból a komlószálló felé. Mm. És akkor mi, ahogy hallottuk, hogy mögöttünk jörnek és beszélgetnek emberek, így a színház után a közönség, ahogy igen, őt, igen. intettünk hátra, és mutattuk, hogy kimegy előttünk. Úgyhogy pillanatok alatt kihalakult egy menet akit elkísértük őzét a komlószáló bejáratáig, ő észre se vette, hogy mi ott megyünk mögötte, megálltunk, és akkor ő szépen bement. És ezt én megírtam később a, a fiának őzáronnak, hogy őzelajosnak nem tudtam megköszönni ezt a fantasztikus élményt, de hát így rajta keresztül köszönöm meg. Nagyon Most a fordultával jött Őzáromtól a válasz, és küldött egy képet az édesapjáról, és azt írta, hogy tanárnő, van menyország el fog jutni hozzá a közönet. Na, csak ezt akartam. Nagyon megható volt, köszönöm szépen. Kész csókban, viszonthallásra. Viszont 24 06 3, illetve 24 07 nyilván rengeteg hallgatónak vannak még emlékeik, élményeik, kapcsolatban, van egy hallgató a végén. hallój jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Margit vagyok. Kész Ez nem kapcsolódik. Fogok, lehet, hogy én is sírni fogok. Ez egy ilyen sírós Én egy közel 80 éves asszony vagyok. Számomra a leges legnagyobb. Amit mondani szeretnék, nem biztos, hogy jól emlékszem. De ez nem kapcsolódik a művészetéhez. Én nekem eszembe jutott, miközben elkezdtem az adást hallgatni, hogy az Erzsébet, akkor új Erzsébet hídlábánál volt egy presszó, ahol Erzsékének hívták a presszót, ha jól emlékszem Budán. rá. Talán a korosztályomból valaki meg tudja erősíteni. De ez Budán, a ugye? A György játszott Igen, a zongoránál. Uh -huh és emlékszem rá, hogy őze sokszor ült közvetlenül az zongora mellett, mindig egyedül, és nem, nem mertek oda menni az emberek. Egyszerűen nem ment oda senki. Én sokat jártam az erzsikébe, biztos, hogy erzsikének hiszták ezt a presszót, mert a Rogodi utcában laktam és lakom. Tehát ez Budán volt, ez a, ez a Budai ez erzsike. Volt, igen, igen, igen, az, az még a, most is megvan, a az van, az azt hiszem. hiszem a igen, meg itt van igen, a igen, igen, igen, igen, igen, igen. Igen. És nagyon közel lehetett neki is ez a hely. A Tabánhoz, igen, a naphegy utcához. Igen, de egy nekem mindig az volt a benyomásom, hogy rendkívül magányos, és hogy olyan jelenség, vagy nem tudom, hogy minek nevezem, hogy ember nem ment, nem mert oda menni hosszá, pedig hát az arcát, őt magát ki nem ismerte akkor Hát ugye ő is sokszor elmondta magáról, hogy meglehetősen embergyűlő, és beszélgettünk egy kicsit is erről erről illikóval. Nyilván, ha az ember azt hallja valakiről, hogy hát embergyűlő, akkor nem fogod odavülni mellé, még akkor sem, ha kér egy cikonyakot és a jobbikból. Én ezt akkoriban nem hallottam. Még annyit szeretnék mondani, hogy végtelenül hálás vagyok ezért a műsorért is, és nagyon-nagyon szépen köszönöm az őszvegyének, hogy feltette a YouTube-ra, nem tudtam, hogy fönt van, hogy feltette a kazettákat a YouTube-ra. És meg kell, hogy mondjam, hogy miközben hallgattam az adi verseket, szó szerint rázott a hideg. Eszméletlen nagy színész volt, és valami egészen különleges ember. Ennyit akartam csak mondani. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kész sokan viszont a viszonthallásra. Viszonthallásra. 24 -06 a 240793, és ha már beszéltünk erről a felvételsorozatról, akkor most következzék egy másik, egy, egy újabb felvétel, amiben őzalajos a magányról beszél. Nincs öreg ember és nincs fiatal ember. Hát fizikailag igen, de különben nincs. Különben nincs. Egy 20 éves ember is lehet nagyon öreg ember és egy 70 éves ember is lehet rettentően fiatal ember. Az életbölcsesség, tapasztalat, az életnek bizonyos rétegét, ami az életében ért embereket, azoknak a bizonyos ide vagy oda rakása, intelligencia kérdése, mit tudom én milyen kérdés, de hogy egy ember mikor lesz öreg, az Azt hiszem, hogy az illető múlik. Itt egy magányról van szó, egy magányról van szó. És ez a magány, ez mindenkiben, ez mindenkinél fennáll. Ez fennáll a családon belül is, fennáll a magány, fennáll a családon kívül is, fennáll akkor is, hogyha az illető tényleg magányos, tehát hogy az évvilágon senkia nincs, már úgy értve, hogy nincs élettársa, nincs felesége, nincsenek gyerekei, él egy vagy egy mit tudom én, hol él, akkor is magányos. De akkor is magányos, ha van neki családja, van neki, akit szeret is. Vannak gyerekei, van asszonya, akit szintén szeret, akkor is magányos. Itt a magányról gondolkodtunk erre. Nem tudom, hogy miben művész. Abban művész talán, abban a művész miután semmiféle utalást nem találtunk és nem találtam arra, hogy ő effektív milyen művészettel foglalkozik, de azt hiszem, hogy abban a művész, ő legalábbis idéző kell, kér, hogy tegyem azt, hogy művész, hogy, hogy az életét, ami rettentő keserves és kínos, tudnik a magány, a magány elviselését művészetté változtatja, próbálja változtatni, hogy el tudja viselni megpróbálja elhitetni magával, hogy, hogy ő nála magány, az, az, az a szükségszerű és az a jó. Aztán kiderül, hogy nem egészen így van. Az én életem nagyon furcsa módon alakult, és a dolog vélemű az, hogy, hogy nyugtalan vagyok. Megteremtek egy, egy életmódot, nem magamnak, egy családnak. És amint kész van, rögtön ott kell hagyjam. Akkor megteremtek egy... Egy új életmódot, amúgy kész van, rögtön ott kell hagyjam. Aztán egy harmadikat is, mint az, hogy velem előfordult, aztán megint ott kell, hogy hagyjam, és akkor elmegyek, mert ugye őket nem hagyom ottan a, a rossz helyzetben. Itt, meg ott, meg amott, hogy most aztán itt cserélünk, mert majd te még jobbra, édes babám, én megy meg egy barra. Egy látás fehér nem és én elmegyek a életbe. Ez életemben háromszor előfordult, nem tudom, hányszor fog még előfordulni. De senkit én... nem hibáztatok az világon. senkit önmagamon kívül. Önmagam kívül, én a azt mondták az eddigi asszonyaim, akiket nagyon szeretek, és úgy hiszem, és azt hiszem, hogy nem hazudok, hogy ők is nagyon szeretnek, mert elmondták, hogy én velem zseniálisan lehet élni, csodálatosan lehet velem élni, csak nem lehet velem élni. Hát, ha nem hazudnék önmagamnak, akkor nem teremtettem volna meg háromszor önmagamnak egy, egy, egy olyan családi légkört, ahol azt mondtam magamnak, hogy no most aztán itt aztán végképp jó fogom magam érezni, és itt aztán itt én mindenki így aztán. Aztán elkészült, aztán elkészült, és egyszer csak pattantottam egyet, és nem tudok itt élni. És elmentem. A természetét nem tudja vasvillával kihányni a szénaszekéről. Ezek szerint így lesz. Ez soha nem fog megváltozni. Én hibát mindig csak magamban kerestem, azért is mentem el mindig. Minden megteremtett helyzetből, amit megteremtettem, a lehető legjobb körülményeket próbáltam megteremteni a családomnak. És mindig elmentem életbe. Én nem cseréltem lakást, én nem osztottam fel a egy lakásom, a két fiam menjen. Kőbányára, nem tudom hova, én mindig elmentem. És akkor még marad nekem a színpad, a színháza, és akkor azt várom, hogy este játsza vagy délelőtt próbáljak. És aztán ott maradnak az üres éjszakáim, amikor hát tulajdonképpen nincs otthonom. Mert az albérlet az nem otthon, viszont a, a család sem otthon, mert bizonyos feszültségi... Áramok úgy áradnak bőlem állítólag, mondják, el is hiszem, ami, ami kihat a családra, amit ők egyszerűen nem tudnak elviselni. Ezt a sorsot viselni kell. Kész. Ez nem önsajnálat, így van. Aki így született, halljon meg így. Most hallották az elmúlt néhány percben, e, és Halász Gábor hívta fel a figyelmet arra, hogy ő készített egy verkfilmet az utolsó tangó címmel, utolsó tangó, ha jól emlékszem, ez a címe e, e, Őzre és ez a film, e, ha följönnek a kedves hallgatók a Klubrádió Facebook oldalára, oda, oda a kép alá, ami engem ábrázol műsorra készülve, ott be van ez linkelve, és akkor meg tudják nézni a Hallgatók a YouTube-on ezt a filmet, Halász Gábor alkotását. Tehát egy forgatáson készült úgynevezett verkfilm, mindenkinek ajánlom. Figyelj, én még nem láttam, és az is kiderült, hogy ez meglehetősen friss felvétel, tehát Halász Gábor lehet, hogy most rakta fel a YouTube-ra, de minden esetre keressenek rá. Folytatódik a műsorunk, három után vendégünk lesz a Tamás fotós, aki szintén őzalajosra, a színjátékosra fog emlékezni, illetve hát lesznek még hallgatók, akiknek rengeteg emlékük van őzalajosról, és persze készültünk még archív felvételekkel is, hogy emlékezzünk a holnap 35 éve elhunyt őzalajosra. Hívjanak bennünket, tehát 24, 06 95 3, 24 07 95 3, ez a ma nem egy ilyen rögős műsor, nem egy vicces műsor, időnként másmilyen. Ezt Gá Halász Gábor most írt, hogy ennek a filmnek a rendezője Tolmár Tamás, amiket ráadásul kedvelek és hiszen készítettem bele közös dokumentumfilmet, meg, meg az ő filmjében dolgoztam először a filmgyárban, de köszönöm szépen ezt Halász Gábornak. Ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Pannó Budapest. Az ismeretlen főváros és panxnot Ded Miklós. Kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klub Rádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Panksnoded Miklóssal, természetesen itt van Kemény Dániel, a szerkesztő Árva Brigitta, a telefonnál Erdély Tünde fogadja az önök hívásait, és Kardos Józsinak és Pálinkás Húannak is fontos, hogy már most megköszönjem a segítségét, ha Isten nagy a végén nem jutna rá idő. A túlsó végén pedig itt van velünk Kende Tamás, filmfotós, állófotós, verkfotós fotóriporter, jó napot kívánok! Szervusz Jó napot In kívánok! Te inkább tegeződjünk, hiszen... Szeretettel köszöntöm a Klubrádió hallgatóit. Hiszen volt néhány film, amiben tényleg még együtt is dolgoztunk. Viszont hány az úr a Wecker úrban te voltál a, a, a verkfotós, de hogy emlékszel vissza? Vagy egyáltalán fotóriporteri pályadat nézve, hogy emlékszel vissza őzelősre? Hát elég sok rétűen meg kell, hogy mondjam, mert elég sok közöm volt, mint fotós. Hozzá. Először is, amikor 49 évesen meghalt, uh -huh. akkor 50. kétfordulóra csináltam egy nagyszabású kiállítást A mostani rojászálló helyén a Örescsillag moziba volt, több mint 100 fényéből nagyméretű, tehát méteres nagyításokat lehetett látni. Nem csak az infotúni voltak ott értelemszerűen, kb. a 20%, a 80% az a kollégáimé volt. Na most ezek a nagyméretű filmjelenetekből kiválogatott összeállítás, ez olyan nagy szabású volt, hogy azt gondoltuk, hogy ez minden további nélkül át fog menni mondjuk a tűzoltóságon, de nem ment át, mert azt mondták, hogy tűzveszélyesek ezek a képek. Végül megoldottuk a feladatot. A másik érdekessége az volt, hogy mind a száz kép képtől volt egy-egy sapka vagy kalap, amit a filmjáról kölcsönöztünk, mondván, hogy annyira hozzátartozott a bőfel jelenséghez, valamilyen fejfedő. Uh -huh hogy el nem tudtam volna képzelni, hogy a képekhez valami ne járuljon hozzá. Na most a, arra kértem a jegyszedőket, hogy nagyon vigyázzanak rá, mert ezek kölcsönben vannak. Igen. Nem tett bele 12 óra, 10, 10 sapka már eltűnt, vagy kalap. Tehát le kellett venni az egészet. A másik, ami egy nagyon fontos élményem volt, hogy ezt az egész anyag volt, amit annak idej anyagilag támogatott a filmó, a mokép, a filmveri stúdiók. Ezt oda ajándékoztam szentesen a Horváth Gimnázium drámai tagozatos osztályának. És akkor ez most a van hol van? En... Na most ez egy nagyon érdekes történet, mert van ennek egy folytatása, nevezetesen akkor már kölcsönkérték kérték az ottani kőftárban kiállított anyagot, például a polgármesteri hivatalból, például innen-onnan. Na mondanom, én ragaszkodtam, hogy csak az iskola kaphatja ezt meg. Eltelt egy tízércirka, amikor is megkerestek bajáról. Igen. Szeretnének egy őzzel a csinálni azokból a képekből, amiket én összeállítottam. Kiderült, hogy a képeknek körülbelül a 40 a nincs is meg. Egyen 10-15 annyira sérült, hogy nem lehet kiállítani. Tehát a maradékból csináltunk egy kiállítást, és hozzá, és ez egy nagyon lényeges dolog. Valaki anna írt egy kitűnő könyvet a őszéről. És ezt a könyvet, ott megpróbáltuk még a maradékot, tehát ami Remi Pendának számított mondjuk, ott eladni, és gyakorlatilag az egész, ami megmaradt, az el kell. Na, na. Ezek után Hát nyilvánvaló. Ezek után úgy döntöttem, hogy ha már ilyen kutatva van a dolgoknak, akkor és ennyi közön van, és ennyi képanyagom van, és ennyi minden anyagot összeszedtem már, akkor egy dokumentumfilmet próbálok megrendezni az bőzéről. Ez nem volt egyszerű, mert amikor meglátta a szinoksz és a János, azt mondta, hogy fő akarja megcsinálni. Ugyanakkor viszont a Dorogi Zsigmond, aki a rádió szerkesztője volt, és nagyon jó barátja. Az azt közölte velem, hogy olyan anyagokat ad nekem, amit csak én használhatok föl. Na most ezek után, amikor nagy nehezen összeállt ez a dokumentum, én járatlan voltam a vágásban, ráadásul éjszaka kaptunk lehetőséget, akkor volt két kiváló segítségem, a Schulze Éva és azóta uh, dramaturg. a... dramaturg. Uh, dramaturg. Igen, dramaturg is. És hát ez a... Na milyen is uh, Surány Andrés uh, rendező. Állt, így, ez az egész anyag egy 50 perces filmé. Na most két dolgot azért szeretnék megemlíteni a korábban elhangzottakhoz képest. Az egyik az az volt, az egyik telefonáló azt mondta, hogy az ötödik pecsétnek a záró jeleneteinek egyike, amikor pofonvágja Cserhalmit a... a, a, a Vajos, akkor utána egy olyan testtartást tett fel, amit ő talált ki. Nagy valószínűséggel ő, de azért a Fabri, miután egy kapitális rendező volt, Igen. nem tudom elhinni, hogy a kettőnek nem volt összejátszása eltéren, téren, hogy ezt így valósítsák meg, mert ez elképzelhetetlen lett volna. Plusz még a ott és volt Illés György is, a, ő volt a filmoperatőre. Hát, hát hogy ne, hát hogy ne. Ez, ez egy közös munka gyakorlatilag. Másik egy kis pontosítást szeretnék tenni. Köszönöm. Mert ugyanis a dokumentumfilmbe, amire a Halász Gabi szólt, igen? az gyakorlatilag a Tolmártamással közösen csinálták. Igen, hát, igen. én, én átere... ezt, mondta, ezt mondtam is, hogy, hogy tehát a, a hírek előtt még visszajöttem egy pillanatra, és mondtam, hogy ezt Tolmártamással és még azt is hozzátettem, hogy én ráadásul a Tolmár első játékfilmjében voltam, Asszisztens 400, és aztán később készítettünk egy filmet a csehszlovákiai megszállásról. Uh -huh. Úgyhogy... Ez csak... Ez csak... Egy pici korrekciót igényelt. Na most közismert most már így utólag, hogy annak idején, amikor már nagyon súlyos beteg volt az, akkor a Bacsó Péter, az író rendező, kezelő orvosát megkereste. És azt kérdezte tőle, hogy mondja meg neki, hogy most indulna egy játékfilm, mert abszolút főszerepe az Őző hogy elvállalhatja-e, számíthat-e rá, be fogja elfejezni a filmet, avagy sem. És az orvos a következők mondta neki, Haj hinni lehet annak, amit a Bacsó stábtagjainak elmondott. Igen. Nézze Bacsó úr, ha történetesen azt mondja az őzelősnak, hogy sajnálom, de olyan beteg vagy, hogy nem tudod végjátszani a, a filmet, azzal sieteti a halálát. Ha azt mondja neki, hogy készülj a főszerepre, mert nélküled nem tudom elképzelni a filmet, akkor azt fogja mondani az őzelős, hogy fölpumpálja magát andigra, annyira, hogy tényleg játszani tudjon. Na most gyakorlatilag ez nem következett be, mert hogy nem tudta, nem csak hogy végijátszani, volt egy jelenet, egy ügynezett tangó, amiről rengeteget beszéltek a későbbiek során, meg kell ismételni, mert az nem egy olyan jelenet, nem egy tangóra hangszerelt játék, amit bánsági hildikóval csináltak, úgyhogy meg kell ismételni. A felvétel technikájához pedig még csak annyit, hogy a bacsó végig úgy, osztotta, vágta fejben ezeket a jeleneteket, hogy adott esetben nem kell az egészet újra forgatni Jordán tanással, hanem csak bizonyos részeket. De ez ha már benne volt be a Bocsánat, hogy félbesz a kitalat. Abszolút. Abszolút. Tehát... Abszolút vég... benne volt. Az Andor tanással közösen, volt az operatőr, Igen. végig ezt kalkulálták ki. Mi van akkor, ha? És akkor még egy ehhez kapcsolódó jelenet, az az utolsó kép, ami róla készült. Igen. Annak idején megkerestek engem sokan, hogy tudják, hogy létezik egy utolsó felvétel, az Őze Lajosan, amikor egy kataton állapotban van már, és gyakorlatilag nincs köze a környezetéhez, és ott állak a sáptog a körülötte, ott előtte Google Baszari Béla a orvos a mentő orvosa. Pár nappal később meghalt. Ott sokkolta a stábot, maga az a tény, hogy egy ember gyakorlatilag az elmúlás határára került. És ilyen körülmények között nem lehetett érdemben forgatni, mert mindenkit megrázott a történet. Úgyhogy ennyit csak a ez a filmhez, ami meg kell, hogy mondjam, gyakorlatilag az egész életemet végig fogja kísérni, és ez a jelenet betó, mert egy morális kérdést lett fel nálam, nevezetesen. Szabad-e nekem egy ilyen képet, ami gyakorlatilag egy embernek a halála előtti pillanatot ábrázolja. És? Azt mondták, hogy minden további nélkül. Minden. Mert ez egy dokumentatív jellegű valami. Értem. De, hát, nagyon sok filmben fotóztam őt. Az az igazság, hogy hiába voltunk munkatársak és egy légször elégtérben a kapcsolatunk nagyon minimális volt. Ha azt kértem tőle, Lajos, azt szeretném, hogyha mert nem minden jelenetet tudtam paralel, a felvétellel együtt megcsinálni. Igen, Kodályték igen, külön felbe... analog rendszernél kattog a tükör fölcsapódása, zaj van, zavarja a színészt, nem lehet megcsinálni, pláne egy intim jelenet. Igen. Na most ha én megkérem, mert állandóan csak arra figyelek, mint fotós, hogy mit csinál az arcával, a kezével, a gesztusaival, bármivel, csak a hangja nem érdekel, mert nálam nincs hang, nálam csak a kép játszik szerepet. Tökéletesen mindegy, hogy mit mond. A lényeg, a játéka, az arca, és akkor azt mondtam, én láttam egy olyan pillanat, és elmondtam neki. Rendben van, csináld. Ilyen szükszavú beszélgetések van tőmondatokban. Vagy azt mondta adott esetben például, hogy nem akarsz csinálni valamit, akkor nyomjad. És ebben semmi sértő nem volt. Én örültem annak, hogy ő fontosnak tartotta például azt a jelenetet. Az a, a, valaki annak kényv címoldalán van egy egy pozitív és egy negatív fotó egymással állítva. Arról szól, a bacsó filmben, a származó, amikor egy, az udvaros dorottya egy csókot hint az őze homlokára. Vörösen ízlik a homloka. A fotó fele az ez a kép az udvaros dorottya nélkül, a másik fele annak a negatívja. Igen. Így lett párhuzamba állítva ez a kettőség. Úgyhogy mondom, ezek ilyen nagyon meghatározó pillanatok és meghatározó élmények független attól, hogy nekem, mint fotósnak is, meg mint dokumentátornak is, mindig a színész a legfontosabb. Bármilyen filmben, bármilyen rendezőnél vagy, mert ő látszik. A néző azt látja, és te vagy a híd az alkotó és a néző között. És ezt nem szabad elfelejteni, mert akkor még nem látta a filmet, csak a képek megpróbálják orientálni, hogy ez mi lehet, ki van benne, hogy néz ki, mint néz ki. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Cs. Kende Tamás. A Szentesi Horváth Melye gimnázium az írjon be magának egy-egyest a, a, a, a képek hanyagkezeléséért, és még egyszer köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt el viszonthallásra. Nagyon szépen köszönöm, én is a lehetőséget, minden jó napot kívánok a hallgatóknak. 24, 24 ez az Annó őze, az Annó Budapest különkiadása, mert hónap lesz 35 éve, hogy itt hajott bennünket a színjátékos, a címművész. Halló. Halló, Halló, jó napot kívánok, Sárpő András. Üdvözlöm, jó napot kívánok annyiban zavarba vagyok, hogy én csak körülbelül egy fél órával a műsor után kapcsolódtam be, és remélem, hogy nem ugyanazt mondom el, mint esetleg valaki előttem, de ez pillanatokon belül kiderül. Volt egy olyan személyes élményem Őze Lajossal, amely én egykori televíziósként elkészítettük a Lázár Ervin- négy szögleti kerek erdő című a készült kis játékfilmet valamikor a 70-es évek legvége 80-as évek elején nem hangzott el erről semmi sem nem, akkor <gül> örülök, hogy nem ismétlek mást. én abban a filmben segédoperatőrként dolgoztam, és nagyon büszke voltam rá mert azért ott, ott nagyon nagy nevek dolgoztak abban vagy szereteltek abban a filmben ő volt eh, Szörnyeteg Vajos megszemélyesítője, aki ijeszíti ezek a, a történet szerinti összes eh, állatot, akit eh, megszemélyesítettek olyan színészek, mint, mint Gál Völgyi, eh, Mikó István, eh, Halász Judit, nem sorolom Értem. a szükségeket, eh, mindenkit eh, utána lehet nézni egyébként, mert eh, igaz, ugyan, hogy más tímen, de de szerepel a youtube is. Tehát ez meg is lehet találni az alkotást? Meg lehet találni, és azt hiszem, hogy valami más címe volt, fog, nem tudom, értelem, mindegy. Több verziója is készült ennek, nyilván ez, ez az egy, amiben ezzel nagyon szerepelt. Veres egyház, nem Veres Egyház, bocsánat, Václátóti Arborétumban készítettük ezt rendkívül kellemes körülmények között, és hát volt egy olyan jelenet, amit ugye ő azzal ijeszgette a szerepe szerint a, a többieket, hogy soha nem látták őt legalábbis az elején, és egy ilyen kétszemélyes fűrész, amit valójában funkciója szerint kétszemélyes fűrész, de azt ha a ha hajlítgatják és ütögetik közben, akkor ilyen mindenféle... Nagyon fűrész, jó hangot ad. a hangot ha, ha, ha, ha, ha, ha, hallat magából, és hát ez volt az ijeszgetése, és senki nem tudta, hogy mi van, és mindent beleképzeltek egészen addig, amíg aztán a legvégén le nem bukott, hogy ő csak egy szerencsétlen figura, aki, aki, akitől nem is kell tartani. És hát volt egy olyan jelenet, amikor még bújdokolt a bokrok között, és ezzel a szűrésztel a hóna alatt rohangászott, és elbotlott a, a, a, egyrészt a szűrésznek a, a nyelében, másrészt egy Igen. és hát természetesen ilyenkor mi van, állj ismétlés, kezdjük előre, stb. és azt mondta, hogy várjatok, én tudom minden folytatni, csináljuk meg innen, hadd maradjon benne. Én úgy emlékszem, hogy ez benne is maradt. Ez, ez volt az ő zsebnyelítás, hogy egy pillanat alatt átgondolta a dolgot, és, és, és, és, és, és, és saját maga képes volt a egy mondattal meggyőzni a rendezőt a Azért, ha demlítsen meg őt is, ő már, már, már nincs az élők között. kerti Tibor és az operatőr, aki az én mesterem volt a bonyonttal. Úgyhogy egy másodperte alatt egymásra néztek, és azt mondták, hogy oké, okay, rendben van. Ha az ő mondja, akkor csináljuk úgy. És nagyon jó. Nagyon szép történet. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Figyelmeztettek arra, hogy bánság illikó volt a partnere. Ahány az óra úrban zrajosnak nem udvaros doratja. Haló jó napot kívánok! Haló, ki. Két jó napot kívánok. Jó napot kívánok! Dr. Csiszár Katalin vagyok, és nagyon meghatott a műsoruk. Én azt szeretném elmondani, hogy a, én tudom, hogy ezt már volt az utolsó olyan orvos az egyetemi tüdőklinikán aki ez nagyon nagy bizalommal fordult, és valahogy egymásra találtak gondolatiságban, sajnos ő se él már, de úgy érzem, hogy megvan egy képünk, amit dedikált a művész úr a tanár úrnak szeretettel, és én is ott voltam azon a forgatáson, a Hányazóra Wekker úr című, amikor valóban olyan beteg volt, hogy ebben a lakókocsiba volt, amikor éppen nem, fo nem őt forgatták, tehát nem őt filmezték, Igen. és duzzat lábakkal, és heroikus küzdelemmel lélegzett, és mint orvos, nekem most is ráz a hideg, én minden percét vele megéltem, mert én is orvos vagyok, hogy ő mindig is azt mondta, hogy ő nem színművész, hanem egy színjátékos, színjátékos. ami... Talán az fejezi ki, mint a párom, mint orvos, hogy le lehet írni, hogy mi az orvos feladata, vagy mi a színész feladata, de azt mind a kettő olyan ember volt, a pérjem, mint orvos, és őszerajós Cséni aki az egész egyéniségét beleadta, tehát nem lehet megmondani, hogy mi a munkaköri feladata, de ahogy ő ezt megtette, és nagyon sajnálta, hogy nem tudta befejezni a valóban a utolsó jeleneteket a filmnél, mert ö, óriásit alakított, és hogy utolsó percig még csak gondolatiságban sem volt, hogy föladja, mert neki ez az élete. És kapkodott a levegő után, és oxigénmaszkot használt, amikor a két felvétel között. Ez nekem egy örök életre egy egy olyan pillanat az életemben, és egy példamutató e, viselkedés emberként, és betegként, aki ezt e, megteszi, hogy én ezért szerettem volna ezt elmondani, és nálam van egy ilyen fotó, ha valakinek én ezt e, e, muzeálisan oda tudom adni, e, akkor e, szívesen megteszem. Fényképezze le, is rakja fel az Annó Budapest Facebook oldalára, mindenki nagyon fognak érülni. Annó Budapest. Jó, miért ezek a páromnak is mondtam, hogy minden, mindenféleképp tegy, tegy, tegy, tegyük közkincsé. Nagyon kedves, hogy ezt elmesélte. Köszönöm szépen. Kész csókon, viszont hallásra. hallásra. Persze az jutott, a, itt ahogy hallgattam Kende Tamást, meg gondolkoztam Halász Gábor filmjén, hogy vajon mi lett azokkal a, azokkal a filmszalagokkal, amik még Őze szereplésével készültek a hány az ura Vekker úrban, hogy azok valahol megvannak-e, vagy láthatók-e, de lehet, hogy ez ki fog derülni abból a filmből, amit Tolmár más és Halász Gábor közösen készített. A műsor elén hallhatták már a kedves hallgatók, hogy Őze Ildikó Őze színművész felesége, színjátékos felesége Magnójára Őze verseket mondott föl, most egy újabb következik itt. A Léda aranyszógrat Csalójátékba sose fognál, aranyba öntve mosolyognál, az ágyam előtt. Két szemet, két zöld gyémánt volna, két keblet, két vadopár rózsa, az ajka topál. Arany lényeddel sose halnál, ékes voltoddal sose csalnál én rosszasszonyom hústested akár merre menne, aranytested értem léhegne mindig, örkig. És mikor az élet nagyon fájna, két hűs csipőd lehűtni áldoz forró homlokon. A dn versét hallottuk ő, ő előadásában, egy, egy zselozó nevű kis magnóval fölvéve. 24 06 3, 24 folytatódik a megemlékezés az Önök segítségével természetesen. Halló, jó napot kívánok! Kapcsolják a rádióját, vagy halki csalál, legyen olyan kedves. Ön van a... Hello. Készcsók, van Hello, jó napot kívánok! Tomály Mőke vagyok a Zalajos. Őze Lajos özvegyének a huga. Hallgatom. Én, én a, a sok hatalmas színházi és filmbéli szereplésén kívül Őze Lajosról, mint mint hát, vele közel élő ember, emberről szeretnék beszélni egy pár szót. Hallgatom. Uh, Csak kapcsolják-e rádióját, bocsánat, tehát visszhangzik egy kicsit a háttérben valami. Igen, már is. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Én, igen. Jó, jó, jó. Jó, most jó, ugye? Most jó, igen. E, tehát e, én, én tudom, hogy ő egy öntörvényű ember volt. De hát nagyon nem mindegy, hogy az öntörvényisége mögött, vagy mellette mi, mi az, ami mozgatja az ő, ő emberségét. Egy olyan erkölcsös és etikai... Ember, etikában példamutató ember volt, amit, amit mind, a hétköznapok mindenében érezhető volt rajta, és ő így volt öntörvényű. Én nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy, hogy ő vajon ha megéli a rendszerváltást, akkor ő most, ma például mit mit, tenne, mit egyáltalán túlélnie, ami most folyik és arra jutottam sajnos, hogy valószínűleg nem. Nekem az esküvői tanúm is ő volt, és két ilyen nagy, nagy élményem van vele kapcsolatban. Az egyik az, hogy eh, mi építésszalgatók voltunk a párommal, és hát egyszer átjött hajnalba, ugye a diploma előtt hajnalig dolgoztunk, vagy sokszor ész, egész éjszaka, és akkor eh, eh, Innentől kezdve a diplománk beadásáig minden áldott nap egymás melletti lakásban laktunk, minden áldott nap átjött hajnalba, és hozott nekünk citrommal ízesített fekete kávét, hogy attól jobban ébren tudunk maradni. És Úgy érdeklődött a diplomamunkáink után, mintha tényleg érdekelné az építészet. Vélhetően érdekelte is. Hát érdekel te is, igen, de annak is inkább az emberi oldalát, hogy, hogy hogy is tudunk mi megküzdködni ezzel a szolgáltatás című dologgal. A másik, az esküvői tanunk után, az után odahívott minket a párommal, és annyit mondott, hogy egyetlen egy dolgot akar útra valóul adni nekünk, hogy nincsenek rossz cigányok, meg rossz négerek, meg jó cigányok, meg jó magyarok, meg rossz csehek, meg, meg ilyenek nincsenek. Van jó ember, meg rossz ember, és ezt soha ne felejtsük el. Szóval én, én nekem, nekem a hatalmas művészi produktumai mellett az, ez az öntörvényű, de fantasztikusan toleráns ember maradt meg bennem. De hát az kiderül de... ebből az interjúból, amit így arról beszélt, amikor a magányról beszél, hogy ő igen, tisztában igen, volt, és igen, ő szenvedett igen. ettől, de nem tudott vele mit kezdeni. Igen, igen, így van. Én csak ennyit akartam mondani, hogy jobban szeret... Szóval, ezzel csak annyit akartam mondani, hogy az, az emberi tartása az Legalább akkora volt, mint a művészi. Hogy kérdezzem, ha már mondtam itt a, az etikai tartását, hogy ez, ez miben nyilvánult meg? Nem volt, nem volt a kirobbanó én Nem rúgta fel az asztalt, ha éppen úgy jött ki a lépés? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem. Tehát nem ilyen viselkedés formában. Mondok egy példát, ezzel J nem lehetett neki hazudni. Én nem tudom, ilyen, mint akinek jó szaglásra van. Uh, annyira ki tudta szűrni, ha valaki hamukált, hát hazudott például. Ez, ez nem nagyon lehet megmaradni. Tehát nem ilyen viselkedésbeli, hogy felrugta vagy nem. Hát természetesen, uh, ha nagyon sokat ívott, akkor akkor gondok voltak. De, de egyébként egyébként ez egy ilyen Hát egy ilyen belső tartás, ez a belső erkölcsés, etikai tisztaság, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Értem, pontosan fogalmazott. Hát köszönöm, csak ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen, megtisztál, hogy hívott. Kész csopon. Viszont haronásom. 24 06 3, 24 07 95 3, egyrébben megismerjük őze a színjátékost és az embert. Halló, napot! Jó napot kívánok! Halló, elnézést kérek, hallanak engem? Nagyon jól halljuk, igen, jó napot kívánok! Üdvözlöm, és mindenkinek minden jót kívánok! Én igyekszem tömören, nem illúziórom volant, de távirati stílusban elmondanám, amit szeretnék. Az első, hogy talán azt nem említették, hogy a Bacsó hány, hány az óra forgatásáról, egy verk, verkfilm készült. Igen, Tolmár rendezésében és Halász Gábor operatőri munkájával. És így van, és ezt le is adták, akkor erről volt szó, jó, köszönöm. Még egy színházi élmények. Hát a sok-sok nagy alakítás közül én a Malvólió szerepének a megformálását szeretném említeni, ami lélegzetelállító volt Shakespeare Vízkeresztjében, amit játszott kint Szentendrén is valami, valami egészen szürreális varázslatos légkört teremtve, és aztán bent a, a, a mai Katona József, ami akkor is Katona József színház volt, tehát akkor még ugye a nemzeti kamarája volt, és, és ott is játszott ezt a szerepet, lélegzetelállító alakítás volt, életem, és én azt hiszem, hogy nem csak a saját életem, hanem a színházszertenet egyik egészen különleges szerepformálása. És még valamit, hogy a kör visszatérjen a kiinduló pontra, a Tabánban forgatták a Sipsirica című mixát novellából készült filmet, aminek ott volt az eredeti helyszíne, egy tabáni fogadó a 19. században a mixáti próza minden romantikus, realista és kegyetlenül irónikus vonásával együtt véve egy csodálatos tévéjáték készült ebből a novellából, a Pécsi Ildikó és Igen, a felelősség szereplésével, ami egy nagy kiábrándulás története volt roppant romantikus keretek között, a Sipsirica lánya iránt érzett, vagy illetve a Sipsirica, iránt érzett plátói szerelme és az anyja, akit a Pécsi Ildiko alakított, a vele való kiábrándító emberi kapcsolatának a története, ami egészen egyszerűen minden rezdülésében utolérhetetlenül szép, gazdag, csodálatos, változatos alakítás volt, és egy remekbe sikerült film, úgyhogy ez rajdonképpen egy kicsit az Őzelakhelyének is emléket állít, és, a, és az időtlenségének is, ami a mixáti világon keresztül shakespeare át a legvarázsosabb, mai témákig, már a hajdani mai témákig terjedően igazán páratlan színészi pályafutás volt, úgyhogy ezt szerettem volna elmondani, nagyon köszönöm, hogy minden jót kívánok. Viszont hallásra, és ha már a Tabán szóba került, említettük már ma, hogy ma délután 5 órakor a tisztelői találkoznak a Tabánban, ott a kereszt utca, és az Onyx előtt, vagy hogy hívják azt a sport létesítményt, a Őslagos emlékkövénél, és néhány mécses gyújtással emlékeznek a színjátékosra. Egy kedves hallgató azt írta SMS-ben, hogy Lázár Ervin film címe Gyere haza, Mikka Makka, és a kisfilj-nagyfő Zordonbordont játszotta a YouTube-on. Fent van, ahogy a Jégárpa is, abban is nagyon alakított, a négy szögletűkerek erdő, egyenlő Mikka Makka gyere haza, írta Stefanus Tóth és akkor most következzék abból az archív Anyagból egy vers, amit őzelajos akkor rögzített, amikor menyasszonya a felesége Olaszországban volt. Az én menyasszonyom! Itt bánom én, ha utca sarkok rongja, de elkísérjen egész a síromba, Álljon előmbe izzó forró nyárban, téged szeretlek! Te vagy, akit vártam. legyen kirúgdal, kitagadott, céda, Csak a szívébe láthassak be ha Ha vadviharban átkozódva állunk, együtt roskadjunk, törjön össze lábunk. Ha egy-egy órán megtelik a lelkünk, üdvöd, gyönyör, csak egymás ajkán legyünk, Ha ott fetrengek lenn az utcaporba. Boruljon rám, és óvjon átkarolva. Tisztító szent tűz, hogyha át a réget, szárnyaljuk együtt bé a mindenséget. Mindig csókoljon, egyformán szeressen, könyvben, piszokban, szemverésben szennyben, amiben minden álmom semmi lett. Hozza vissza ő, legyen ő az élet. Kívestet arcát angyal látom. A lelke lenne életem, halálom. Szép zúzva minden kőtáblát és láncot, holtik kacagnók a nyizgő világot, együtt kacagnók hétső búcsút intve, meghalnánk együtt, egymást istenítve, meghalnánk mondván. Bűn és szenny az élet! Ketten voltunk csak tiszták, hófehérek. Adi Endröm, az én menyasszonyom Őz hallottak. hallották. Halló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot kívánok! Fóri József vagyok. Nagy jó napot! Rök, hogy bekapcsoltak. Én úgy jelentkeztem be a, a hölgyeknél, három Brigitálás személy szerint, hogy szegről végről, Valahogy rokona vagyok, őzzel a Nem Na, meséljen. Nem tudom elmondani pontosan, hogy ez milyen rokoni. Száll azt tudom, hogy édesanyám kiskundorozmán született. Igen. Ez Szeged mellett volt egy. Szeged mellett van egy. M van, igen, születe, van, van most ma. is. Úgy van, most már Szeged ő egyik kerülete. Ott volt édesanyám nagynénye, akinél nyaraltam, és gyakran nyaraltam Kiskundorosmán gyerekkoromban. És a szegézi tanya világban volt egy tanya, amelyiknek a egy Őze Antal nevű ember volt. Nem tudom, nagybátyja, kie volt Őze Lajosnak, néni volt a felesége, 8-9 éves gyerekként voltam ott. Igen. És ezért maradt meg bennem az őzen év, plusz azért, mert egyszer, mikor azon a tanány tanyán nyaraltam az Őze Antal bácsinál, Mezikláb mentem a tarlón, egy juhász legeltette a nyáját, és azt mondta, hogy ha meg, meg, fogom tudni, meg, meg tudom fogni a bárányt, akkor nekem adja. Én rohantam, utána véres és szúrkált a tarló a lábam, persze nem tudtam megfogni, ő tudta, hogy nem fogom, én meg jövök, nevedett rajtam. Fiamnak, Mátyásnak elmeséltem ezt a történetet, úgymond, mikor ő gyerek volt. Nagyapád, az én apám, szintén falusi származás, mezikláb járt a tarlón. Én Fővárosi, városi Ficur gyerekként kipróbáltam, neked megmesélek róla. A generációk, hogy változnak. Ő Zelajos személy szerint nagyon szerettem őt, hatalmas manusnak tartottam, és nagy színésznek nem vagyok szakember, már úgy értem, hogy a színészetben szakember. Én a legnagyobb alakításának a Sánta Ferenc regényéből, az ötödik pecsétből készült filmbeli ö, alkot, vagy alakítását tartottam, ahol elmeséltem Tomóceusz Kakati, Kakatiti és Gyugyú. Igen, és igen, igen, nagyon vártam, hogy valaki ezt így kimondja, ezt a, e, ezt a, ezt a két nevet. Igen. Tomóceusz Kakatiti és Gyugyú. Például beszéd a kocsmában. Igen. Melyik akarsz és, lenni? Melyik leszel? És, ó, úgy van. Igen. Gyugyú volt a rabszóga, Tomóceusz Kakatiti az uralkodó. Igen. Példabeszéd volt. A többiek mind elítélték őt azért, mert megalkuvónak tartották, és a végén kiderült, hogy azért megalkoló, mert, mert rengeteg gyereket ö, rejtegetett a, a fasziszták elől Igen. a lakásában. Igen. Én ezt az alakítását tartom valóban nagyszerűnek. A tanúban... Alakítása szintén nagy volt, nekem az a problémám, hogy én lévén kommunista, azt a filmet más szemmel néztem, de az alakítása valóban nagy volt. Mm. Úgyhogy tisztelgek, Őze Vajos emléke előtt, úgyis, mint szegről végről nem tudom pontosan milyen uh, szálon, illetve a szállat tudom csak, hogy pontosan milyen fokú rokonomat. Nagymanus volt nagy csinész volt. Igen. Üdvözlöm az érvegyét. Köszönöm szépen, Uram. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Viszont a... hallásra. A, az édesapja az őz Lajos Mészáros mester volt, és Szabó Erzsibet főzőasszony gyermekeként született szegény sorsú családban Őze Lajos, és a mezőgazdasági technikumot végezte el 1949 és 1952 között, majd a Budapesti Színház és Filmvészeti Főiskolán szerzett diplomát 1956-ban, és a Kardos Józsiától összeküldött anyagokból azért az is kiderül, hogy akkor, amikor albéletbe laktak egy másik nagy színészóriással, akkor időnként, amikor felöntöttek a garatra, akkor rendesen kommunistáztak, meg a rendszert, és a, hát a rendes házi urasz feljelentette őket. Úgyhogy aztán némi szívás lett a vége. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ferab vagyok. Kész sokon. Én Nagyon rövid leszek. Mert nem hallottam még a sziklák alatt, amiben hatalmasat játszott az Őszelajos. Sóta Irén, Vaséva, ha jól emlékszem. Jól mondom? Hát, látja, euh, nekem nem jutott eszembe ez a film. Jaj, pedig hatalmas, csodálatos volt benne Őszelajos is, meg a, a Sóta Ez egy dráma volt. Igen. Nagyon jó film volt tudom, hogy talán Szőnyi István rendezte a ház a sziklák alattot, és ha jól nem akkor Erdélyben játszódik. Igen. Igen. Nem Szőnyi? Lehet, hogy Szőcs István. Most látja, megbuktam filmtörténetből, be is magamnak egy-egyest. Hogyha megemlítené esetleg, nem kell, hogy én beszéljek a klubzádióba esetleg. De már beszél, most szólok. Ön. Ön beszél. Ön beszél. Nem mondja, tényleg, azt hittem, hogy de én csak ennyit szeretnék, hogy ha valaki emlékszik erre a szenzációs alakítására az Őzelajosnak. Lajosnak, Irénnel, ha jól emlékszem, Vaséván volt. De lehet, hogy Margit volt. Hogyha én most letenném a telefont, ha valaki... Itt van már Dániel, aki hát egyfajta E, nem is tudom, hogy Csak, tudja használni az internetet. Igen. E, a rendező Makkároly, forgatókönyvíró Sándor és Görbe János, Psotairén, Bara Margit, formán Józsa, Forbán oh. Viola, Deák, Sándor, Bárdi György Ó, oh, onnan nagyon, nagyon szégyelem, hogy rosszul emlékszem. Hát még ilyen. Ezek szerint nem őzel benne, ugye? Még az is meg lehet, hogy az internet rosszul tudja. Nem őzelelős volt benne, keményen kopan a szó. Rajtam. Igen. Így jártunk. Búcsúzom, és akkor aki jobban tudja, mint én, az, az mondja el. Szeretném, legalábbis nem. Persze, persze, persze, így, így fog történni. Jó, nagyon szépen megköszönöm, és búcsúzom, vera voltam. Kész sokan vera. Viszont, hallás. Viszont hallásra. tudod, hát, időnként azért kifog rajtunk a, a, a nem tudás. Több, nekem mondod. Hát valószínűleg Le, hozzá se tudtam volna szólni de, ez a mai műsorhoz. Az, az, az, az a baj, hogy, hogy összekevertem egy másik filmmel, tehát van egy listám az 50 mindenféleképp megnézendő filmek között. É, biztos, hogy a megáll az időt kell megnéznem, akkor ezek után áll a kérdés. Nem, nem vagyok hajlandó erről veled vitatkozni. Múlt héten megbántottalak, és aztán úgyhogy kész tehát, hogy hogy a beszélgetésünket azt vigyük ilyen észre normálisra. Jó? Lehet, hogy múlt, múlt héten felfokozott állapotban voltál, vagy... Valami. Mindig felfokozott állapotban vagyok, van egy hallgató? Ahogy a hangodó most pláne. Igen. Nem, letette a kedves Nincs. hallgató. A, akkor következzék az utolsó vers andré a andré a Nézd, drágám. Nézd, drágám, kincseimre. Nézd, drágám, kincseimre. Lázáros szomorú nincseimre, néz egy hű igaz élet sorsára, s őszülő tincseimre. nem mentem erre arra, búsan büszke voltam a magyarra, és ezért is, Éj, sokszor kerültem sok hajra, jajra bajra. Jó voltam szerelmemben. Egy Isten sem gondolhatná szebben, ahogy én gyermekül elgondoltam, s néz lázban, vérben, sebben. Ha te nem jöttél volna, ma már tám panaszló szám se szólna, s gónyolói hívő életeknek raknak a koporsóba. Nézd, drágám, rám szeretve, téged találtalak menekedve, s ha van még kezd az ajos világban, te vagy a szívem kedve. Nézd, drágám, kincseimre, Lázár szomorú nincseimre, Legyenek neked sötétek, ifjak, őszülő tinceimre. Halló, jó napot kívánok! Halló, Halló. Jó. Ha. jó napot kívánok! Nagyon Figyelem magam, a, aki beleszi a műsort, hogy egyszerűen házasziklák alatt, akármilyen fiatal, de a, a világ viszonylatban is annyira kiemelkedett a házasziklák alatt, ott a pszótának a játéka, és akkor a Görben János természetes, akkor abban a filmben, abban Ramargit játszott, tisztelem, most pontosan idegességen belfelejtettem, hogy melyik színészről beszéltünk, vagyis hallgatom őt, imádom őt is. De a filmben nem játszott. De hogy ön, aki vezeti a műsort, nem hallotta a házaciklák alatt a szégyen. tudnilik én, én azt mondom, hogy azt mondják, hogy a, a, í, imádtam a, a a, a ruckait, meg, meg a töröcsiket, de olyan kiemelkedő színésznő volt a, a... Köszönöm szépen, most azt gondolom, hogy nem ad a műsorhoz semmit sem, úgyhogy elköszönök öntől viszont hallásra. tehát egyszer már elnézést kértem a tévedésemért, és kész, véltás. Van még egy hallgatón? Jó napot! Jó napot, Há -há. Jó napot kívánok, Petsger István Zuglóból! Üdvözlöm, jó napot kívánok! <há> ne vegye a szívére, hogyha Ja, nem, nem, nem, semmit, csak hogy egyszer már elnézést kértem, rájöttem valóban, én hogy Magkároly, most jó, tehát ha filmlexikon lenne a fejem, akkor nem itt lennék, hanem a, hanem a Lumière filmiskolában. A nem, vannak emberek, akik imádnak felháborodni és megsértődni. Ja, és én, és én, én a legnagyobb megsértődős vagyok. Na, Na ugorjunk. Kóval képzelj el, hogy a csak arra jutott eszembe, hogy betelefonálok, mikor azt említette őze párjának a huga, Igen. Hogy, hogy őze szegény, ahogy Hofiról is mondják sokan, én is gondolom, hát nehezen élné túl ezt a mostani időszakot, ezeket a dolgokat, amit nem részleteznék, idők sincs erre. És e, így már értem, hogy a párja a Sándor palotta, a köztársasági elnöki palotta előtt egy tüntetésen találkoztam, egy fölgy megszólított, valami katonás ruha volt rajtam, hogy csak nem katona tetszik lenni, szóba elegyedtünk, hát hogy én pilóta voltam, elmondtam azért van rajta, milyen katonás repülős forma valami. Inkább civiles volt az, de minden mondja az unokája, pilóta szeretne lenni, és szégyelem, hogy ő mutatkozott be. Először mondja őze és én, én szóval tudom, hogy mindenki emberből van, de most nem szeretek isteníteni senkit, de nagyon sok darabban láttam, amik felmerültek, majd már a tanul, és önkéntelenül mondtam, csak nem társnak a párja, és úgy nevetett, olyan aranyos volt, mondta, hogy bizony néhányan beskatuljázzák a színészeket Bárdi Györgyre, ugye emlékszünk, ő Igen. Hát még ki is kérte magának annak idején, hogy ne követjék teljesen erre, és más ilyen példákat tudnánk mondani. De csodálatos volt, ugye, ha csak ez az egy alakítása lett volna ez az életében, fantasztikus színész volt különben, és én nagyon örülök, hogy abban az időben voltam középiskolás, és, és láttam őt, és Pécsi Sándort, és Rutkai Évát, Kismanyit, és Major Tamást, és Latinovicsot. És közéjük tartozott valahol valahol mindenképpen. De mondom, ha csak a Tanú című film lenne, ami napról napra aktuálisabb, akkor is nagy-nagy hálával kell emlékeznünk rá. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta. Voltak emberi hibái, ettől nekem még közelebb a szívemhez az emléke és Köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra. Minden, jó. Minden jó. Gondolatai következnek most, és ezzel véget ír az Annok Budapest Őzreles szóló műsora. A szerkesztő Árva Brigitta volt, a technikus Kemény Dani, Erdei de kezelte a telefonokat. Kardos Józsinak és Pálinkás Húannak köszönöm a segítséget. Egy hét múlva találkozunk. Azt tervezem, hogy a, a, a közbeszélyes munkakerüléssel és a rendőrhatósági figyelmeztetésről, meg egyáltalán a foglalkoztatásról fogunk beszélgetni itt egy hét múlva, de addig még bármi történhet. Pangsz. Miklós voltam, B. Hallás. Szüntös két párt volt, az ösőpártól az a szegények. A szegénység az kubikolás beállt. munkából állt, áll. A főség pártiak alkalmazták az alsó pártiakot. A szegénységgel együtt jár valami. Büszkeség. Tartás. Egy végtelen. önbizalom, Mert hát mi van csak a két kezünkre. És ebből a két élni A két kézünkre. Van egy világ? Hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már. Tiborztól Biberáki. Ebben a darabban. Csak egy van még hátra. Nem tudom, hogy mikor leszek melinda És most, amikor úgy tűnik, hogy megértettük egymást, a születő gyerek, meg a temetendő valami, akkor köszönöm, hogy figyeltek erről valamire. Mert már hallom, hogy vár és röhög, de röhög a rög, hogy betakarjon. Temetésem. Temetés. Temetés. A születésem, a születésem, a születésem, a születésem, a születésem, a születésem, Egy és egy vidéken ért a pusztulás Budapesten. Ne tess ennek Itt írt a vég egy csomó dolog után, amit elvégeztem, nem végeztem, nem tudom. Nem tudom, önök azt mondják, hogy elvégeztem. Milyen volt szentesen az élet? Vívarsárki élet folyt olyan, mint Szabolcsban. A Szabolcsban olyan volt, mint Szentesen. Csongorában, mint Szenten, Szegváron, Árpádhajnán, Szarvason, Orosházán, Kunszent Mártonban vagyok. Igaz az, hogy a szegénység király volt ezen a vidéken. Nem tudom, han egy világ, Hol nincsen fájdalom. A két kezünkből éltünk édesanyjámmal. Apám katona volt, nem tudtuk, hogy hol. A keleti fronton. Csak aztán nem jöttek a táború lapok, és élni kellett. Édesanyám font. Rokkán, éjszakákon át. Nekem neki a tanulni font hogy anyámnak segítsek, vettünk még egy rokká, ketten fontunk, és ebből éltünk. Ezért kaptunk élelmet. Kötöttünk fontunk éjszakákon át, és mién nagyon keveset beszéltünk, dolgoztunk. Ergeti a kerék az orsót, és ennek van egy monoton hangja. Egy ilyen zsongító... És akkor, mintha a rokkó, azt mondta volna, hogy ők játszanak, Zabálnak szüntelen, mintha bennek mindenik tagocska egy-egy gyomorral volna állva. S nekünk, kéményeinkről elpusztulnak a gólyák, mivel magunk emésztjük meg a hulladékot is. Van egy világ, hol nincsen fájdalom, minden eljátszottam ti borstó biberáki, mindent eljátszottam már, ti biberági.